Не бачилися чотири роки, і от. У мене нормально, а ти як? Не одружився? Я ж нічого тобі поганого не зробив. Чого ти в мене таке питаєш? Ти одружена? Так, і двоє діток. Сину п'яти, доньці два. Розставляєш, як оцінки. Працюєш? Ні. А ти все там? Не зовсім. Я чула, ти закрив газету. Ага. І замок повісив. Не було ніякого настрою та сенсу розповідати про те, що трапилося із кур'єром. А ти все така ж політично активна? Ні. Сім'я, діти. Підробляла тільки на виборах. На дільниці сиділа в комісії. І як? Ніяк. Добре, хоч гроші заплатили. Слухай, ти ж і за Тварчука колись агітувала? Я й зараз за нього. Він молодець. Троянсько-канівський кінь він, а не молодець, причому з яйцями. Я був здивований, правда. Це він спеціально, він проник у ладу для того, щоб зруйнувати її зсередини і вивезти на чисту воду. Наташо, ти здорова? Максе, ти не змінюєшся. Була рада тебе бачити. Мені виходити зараз. А що на дільниці цікавого було? Багато цікавого, потім якось розкажу. Ні, віра – це діагноз. Не стільки віра, скільки тупість. Наталя – це ж не найдурніша дівчина, яку я знав. Я згадав її подругу, яка заходила інколи до мене на телебачення – Олену. Колись ми цілували з нею на даху. Вона працювала вчителькою в школі. Якось дітям дали завдання продовжити тему твору. У відкритому морі – Розбився коребель. Врятувалося двоє – дівчина і хлопець. Як складеться їхня доля далі? Варіанти були різні, але один – просто супер. Дівчина-п'ятикласниця написала так. Вони збудували хату, посадили картоплю. Картопля виросла. Вони також виросли. Одружилися, народили діточок і всією родиною пішли голосувати за претендента номер один. Велена начебто й сміялася, але, дивлячись у мої сумні і не дуже тверезі очі, сказала, «Мені якось важко на серці, Макси. Після тих виборів усі трохи ніби поранені. Для дітей це як гра, але, бачиш, я знаю, тобі важко зараз. Знаєш, у нас у школі всі так боялися. Чого? Не знаю. Боялися і все. Боялися, що з роботи виженуть». Навіть очі тоді в один одному рідко дивилися. Соромно було чи що? А ти за кого голосувала? Яка різниця? Велика? За кого? За претендента номер один. І чому? З якої причини? А за кого же ще? Не за червонопузик же? Ні за кого? Я не знаю, чому я так робила. Не знаю все. І інші не знають. Вони теж усі за нього голосували. І що тепер? Що тепер маєш робити? Нічого. Піду на роботу. Вона пішла. Трохи потовстішала за останні два роки. Зів'яла. Ні, в школі я буду працювати тільки тоді, коли почну вмирати з голоду. Та який з мене вчитель фізики? Прямо скажемо. Ніякий. Переконуюсь у цьому ще раз, дивлячись у цю темряву. Нас цьому не вчили. Безмежна темрява. Безмежність – це смерть. Смерть розуму. Він не може її второпити, бо він звик рахувати. Для очей також, бо вони з дитинства звикли бачити цифри зірки. А безмежність не має кінцевого результату, крім самої себе. «Так що смерть, виходячи з цього, може не така і страшна?» Я вийшов із таксі якраз навпроти будинку, де колись була редакція. Розмова з Наталкою наштовхнула на спогади. Та й давно вже пора було навідатися до офісу, хоча що я збирався там побачити? Голі стіни? Я повільно піднімався сходами. Ліфти, звісно, досі не працювали і діставав із кишані ключі, їх була ціла в'язка. Але всіх їх я мав скоро позбутися, що потім, почавши десь там нове,